Man tar ju, det känns som att man tar en stor risk när man sätter ett sånt här ämne att tala om barn och familj och barnuppfostran och att ha ett hälsosamt familjeliv för att det är ju det är en enorm utmaning. Det är det svåraste som jag har gett mig på i hela mitt liv. Och om man, om man ser på på samhället om man alltså det, det räcker att direkt och tittar på varandra och sina vänner och bekanta och arbetskamrater så inser man att det här med familj är inte enkelt för att det, det är människor det handlar om, det är relationer det handlar om och det är så oerhört många faktorer samtidigt är det också så att Gud har gett oss familj är en familj och vi har alla familjer och på något vis så är det som att han har betrott oss allihop att klara av det så att det, det, det är ju Andra sidan av det Att, att Gud, Gud måste ju ha tankar och, och, och vägar och planer också För att vi ska kunna leva Ett hälsosamt och bra familjeliv Och kunna Hitta vägar att Få våra barn att växa upp Och må bra så där. Så det är liksom den här spänningen Mellan vad, vad Gud har tänkt Och vill ha i beredskap för oss Och sen då hur verkligheten då Ser ut och, och det kanske inte alls fungerar och då liksom, och vi, vi rör oss ju på hela den skalan någonstans Så det, det är där på den här skalan som, som jag och Theres eh, talar Med liksom ett sikte på, på någonting som vi tror är gudomligt Och det är så vi har försökt tänka att Gud är ju eh, i centrum Jesus är i centrum Och det var, vad Gud har tänkt och vad Gud vill med oss och med vår familj Måste vara det som är Målbilden så där. Och sen handlar det om att försöka Ta förutsättningen Av sitt liv dit Så Therese ska Dela en del praktiska saker Om vi ska börja i den ändan Så det blir lite praktik kring Hur man Fostrar barn Och det här är ju både Utifrån erfarenheter som mamma Och som lärare man måste inte nödvändigtvis hålla med om allt hon säger. Det är inte alltid jag gör det heller. Men, men, men det är ju. jag tror att det väcker en del tankar och kanske en del igenkänning. Så, där. så varsågod, Therese. Ge en applåd nu. Jag predikade faktiskt. Jag har predikat en gång förut, måste jag säga. Och det var länge sedan. Det var kanske... 20 år sedan och det var i Norge och då grät en fjärdedel av, av församlingen där i slutet så jag hoppas att ni inte gråter som dem idag <laughs> men de grät faktiskt för att de var lite berörda av Gud så det var bra men det var länge sedan som jag predikade och då predikade jag om, om Guds kärlek att vi är Guds ögonstenar allihop eh, och varför jag tackade jag idag det är för att jag tycker att det väldigt intressant det här med barnuppfostran och det är någonting som jag har intresserat mig för i många år och intresset började av min stora syster Yvonne hon tyckte det här var jätteviktigt vi, hon fick sitt andra barn när vi fick vårt första vi bodde båda två i Rosvik med våra familjer och hon hade då en son som var, skulle snart bli tre år och så en nyfödd. Jag hade då Caroline som var nyfödd. Vi träffades varje dag. Och ni som har haft barn, ni vet varför hon var så inne i det här. Hon hade en treåring alltså, som var i värsta treårs trots ett. Så vi diskuterade barnuppfostran varje dag, dag ut och dag in. Och när Rickard kom hem från jobbet så pratade jag med honom om barnuppfostran. för Det var som det enda som rörde sig i mitt huvud då. Men hon tyckte att hon skulle lära mig allt som hon kunde För hon kunde ju då betydligt mer än mig Och det var ju så Hon var ju inne på sitt andra barn då Och vi första Så hon skulle som skicka med massa saker och sa, du kom ihåg Det här är jätteviktiga saker Du måste lära dig mat och sovtider, Therese Det är en av de viktigaste De måste äta på sina fasta tider Annars får du griniga barn Ja, jag försökte lära mig det Ja, så sa hon, ja och välj dina fajter till det är också jätteviktigt Och det är någonting som vi har håller fast vid det här Vad är det som är viktigt att bråka om? Är det viktigt att bråka om vilka strumpor du har på dig den här dagen? Nej, det är helt oväsentligt, det orkar jag inte bråka om Det kan man strunta i Men stoppar man saker i munnen som kan åka i halsen Och det är farligt för dig, då måste jag bråka om det det var våran senaste fight idag. Så sånt måste man orka bråka om. Så då väljer man. Och det där pratade jag med min lilla syster om numera. Senast när jag träffade henne. Att hur viktigt det är att när jag börjar en fight. Om jag börjar bråka med mitt barn om att det här är absolut förbjudet. Nej, du får inte göra det. Då måste jag orka hela vägen ut. Och jag måste orka det nästa gång det händer. Att... Ta tag i den här situationen och inte ge mig För då kunde jag lika gärna ha gett mig från början Och inte bråkat om det Så det var såna här saker som hon ville skicka med mig Och de där sakerna har jag nog haft i, i tanken Och jag och Rickard har diskuterat mycket Och nu på sistone har det ju varit aktuellt Mycket såna här saker sedan Kristina flyttade in hos oss Men sen är det ju så olika på ens barn Karolin fick vi fostra mycket. Hon var väldigt bestämd och tjurig. Och Oskar behövde man bara titta lite strängt på och skjuta ner ögonbrynen. Då började han gråta och gjorde aldrig, aldrig om det igen. Så det är så olika hur det är att fostra ens barn. Det går inte att säga generellt att det här funkar alltid. Utan det beror på hur barnen är. I veckan så var jag på en föreläsning. Vi som lärare fick gå på en föreläsning som handlade om att våga vara vuxen och våga vara ledare i klassrummet. Och det hör ju ganska mycket ihop med det här med barnuppfostran. Hon heter Eva Larsson som vi lyssnade till. Och det var, hon började... I sin föreläsning med något jätteintressant Som jag aldrig har tänkt på förut Hon sa ju så att det är barns Barn har rätt till en uppfostran För det står i barnkonventionen FNs barnkonvention Då står det så att barn har rätt till uppfostran Hjälp, till skydd, tillsyn, ledning Och råd från vuxna Så det är inte bara så här Åh, det är vi i kyrkan och det del andra som tycker att man ska fostra barnen utan det är barns rättighet att få hjälp och fostran är ju inte bara tillsägel så att man är arg, utan det är ju vägledning och hjälp hur man gör för att fungera som en en medborgare så det var jätteintressant det var bara ett litet inlägg där mm. så jag går ivan min syster vi pratade och vi pratade och Sen så hade ju hon läst böcker Då kom hon och sa Jag har läst den här boken Den är jättebra Och jag tror faktiskt det var hon Som kom med den här boken Och sa Den här har jag läst Den här är jättebra Den här måste du läsa Theres. Så vi skaffade boken Och läste Både jag och Rickard fick läsa den Jag tror att jag tvingade Kanske han att läsa den också för att vi ska kunna prata om det Och den där boken har jag kommit tillbaka till många gånger Jag har säkert läst den fem gånger Tycker den är jättebra Och varför då tycker jag att den där är så bra? Den pratade om att fostran är ju en viktig del Men man kan ju inte bara hålla på och säga till sitt barn För den fällan har jag hamnat i nu lite, Det här att Gör inte det där, sluta med det där Nej, så där får du inte göra Då till slut så stänger ju barnen av det Orkar de inte lyssna på såna vuxna De blir ju tjatiga Och då talar han i den här boken Om Att för att barn ska kunna ta emot Det här som jag vill Vägleda och hjälpa dem i, Så behöver deras känslotank Vara fylld Och hur gör jag då det? Då har han lite olika punkter som jag tänkte ta med er. Då säger han så här att ögonkontakt är jätteviktig För att barnet ska känna sig sedd, älskad. Det här att jag bekräftar dig genom att titta på dig. Jag ser dig, du är betydelsefull för mig. Jag ser inte dig bara när jag ser sträng ut och är arg på dig. För så kan du bli. Det är då jag tittar dig ordentligt i ögonen när jag är arg. Nej, så ska det inte vara. Utan jag ser och bekräftar mina barn hela tiden. När de är där och jag... Ja, jag hörde vad du sa. Jag bekräftar dem och tittar på dem. Och ger ögonkontakt. Och då är det ju en villkorslös kärlek. här. Jag ser dig hela tiden. Sen fortsatte han med Nästa punkt, det där var punkt ett Det här med ögonkontakt Och så pratade han om kroppskontakt Och det kan ju vara då Kramar, om ett barn är Tre, två år Så är det ju naturligt det här att de klättrar upp I famnen och sitter hos mig Sen när de blir lite äldre Så är det ju inte lika naturligt Jag sitter ju inte och håller Oskar i knä längre det är som stört omöjligt Utan det är det ju andra sätt Det här jag klappar om dig Jag stryker dig på håret kanske Eller pappor gör på ett annat sätt Med sina pojkar De boxar och har sig lite Men det är fortfarande det där kroppskontakten Att de känner att jag finns där Jag bekräftar dig Genom att röra dig Krama dig På ett, på ett naturligt sätt så det är också ett sätt för barnen att känna sig bekräftade och älskade. Och så sen kommer han till eh, tredje punkten. Som är fokuserad uppmärksamhet. Att när mitt barn kommer och vill berätta någonting för mig. Så kanske jag måste lägga ifrån mig det jag har. Jag måste vända mig till mitt barn. Ögonkontakt. Jag lyssnar på dig. Jag hör vad du säger. Jag bekräftar genom att nicka eller svara, jag hör dig och det där pratade jag och Yvonne om i somras vi pratar fortfarande barnuppfostran fast hennes vuxna och våra också börjar vara det hennes yngsta barn är nu 16 va så pratade vi om det där för hon sa, ja det har blivit ett problem i USA, de har upptäckt det här att mammor går och håller sin mobiltelefon här och så håller de barnet i andra handen och barnet Pratar på, ni vet, barn pratar och pratar Men mammorna hör ingenting För de smsar eller de Kanske är inne på Facebook eller gör någonting Och det där har de då pratat som ett, Om ett problem i USA Jag tänkte, ja, det är ju Jag började kolla då i somras När vi hade pratat om det, hur det ser ut om man går på stan Och det är ju ett ganska vanligt Fenomen här också Att mammorna är fokuserade på sin telefon Eller papper, kan det också vara och inte på barnet. Jag menar inte att jag måste alltid alltid ha full fokus på mitt barn. Men om barnet vill berätta något. Du vet, mamma, mamma, mamma, har du sett? Så lyssnar jag och säger, jo, jag såg. Jag hörde dig. Så att jag tror det är jätteviktigt. Och sen sa Rickard, ja men fjärde punkten. Den är ju beröm Nej, så det, stod inte i boken Jo, sa han, det har jag läst För det har jag praktiserat i alla år Men det stod inte i boken Men det kanske har varit hans fjärde punkt Det här med, med beröm att, att förstärka det positiva Det där som du gjorde var ju jättebra För vi är ju bra på att säga Nej, det där var inget bra Nej, men sluta med det där Det, det kommer kanske naturligt för oss det där man säger till Men att komma ihåg och säga Det där gjorde du jättebra Vad snyggt du har lagt dina kläder på sängen ikväll För man Som på Kristina kan man säga att, Jo men de sträcker på sig Växer av det där det här. Och så kan jag höra henne säga Sen för sig själv Jag kan lägga kläderna fint Och kan hon som upprepa det där att, Jo det där fick jag beröm för Och att det är viktigt De växer med det och så är det väl för oss vuxna också. Får man beröm så sträcker man lite på sig och känner att jag är duktig. Och det behöver vi alla känna. Så det var Rickards fjärde punkt. Men fjärde punkten i boken handlar om fostran. När man har gjort de här sakerna. Bekräftat sitt barn genom ögonkontakt, kroppskontakt, fokuserad uppmärksamhet. Då kommer man till det med fostran- och fostran är ju inte bara att säga till Utan det är ju att jag som vuxen är ett gott föredöme Att jag vägleder genom att berätta hur man gör i förväg Så de slipper göra fel Att jag har regler Det här är det som gäller, så vet du ger trygghet till barna Krav, förväntningar undervisning, allt det här som vi kanske gör naturligt, som man ja, nu sätter jag bara ord på alla de här sakerna det är det som är fostran och ibland är det tillrättavisning beröm, bestraffning också men mycket, mycket är ju att vara ett föredöme och uh, vi pratade om jag nu får säga det i Maria här i veckan det här om att hur fostrar man sina barn till att följa Jesus då, Att bli en lärjunge? Och det där är som funderat på. Ja, hur har vi gjort för att få dem? Att fostra dem till att bli lärjungar? Och då har jag nog kommit tillbaka just till det här mycket att, att vara ett föredöme. Och då fick jag ett exempel i veckan. Jag var i Kristinas rum och hennes cd-spelare fungerar inte så bra. Den trasslar lite nu och då när vi ska byta skivor. Och den trasslade och den trasslade så jag tänkte, nu ge jag upp. Hon bara, den fungerar inte, sa hon. Nej, vi måste be för din cd-spelare, sa jag. Så jag bad en kort bön. Nu, Jesus, be att den här ska fungera så att Kristina kan lyssna på sina skivor. Och så funkar den nu direkt då. Och hon bara, wow mamma, den funkar! Och jag tror att alla de där små sakerna som man ger barnen och den här vardagliga tron på Gud att Jesus är med oss varje dag det skapar tro som de har med sig sen när de blir äldrat. Jo men jag kan be i alla situationer. Och det tror jag är så vi har gjort när vi har fostrat dem. Till att följa Jesus. Mm. Jag ska inte... Nej, <laughs> det kanske inte var. <laughs> Nej, men jag kortar ner lite här så det inte ska bli så länge idag. <laughs> eh, till slut här. I handbok för livet så står det i fesebrevet 6 och 4. Eh, I den vanliga Bibeln, i folkbibeln så står det Ni fäder, reta inte era barn. Och så fortsätter det så här i handbok för livet, fostra istället och undervisa dem så som Herren Jesus vill och det är väl precis det vi vill göra, att fostra dem och undervisa dem som Herren Jesus vill, och så stod det en kommentar där det här att precis som Jesus förbarmade sig över sina lärjungar de gjorde alla sina misstag men de fick leva med Jesus och ha honom som föredöme så kan vi Vuxna var föredöme för våra barn och de får se av oss. Vi får stå ut med alla misstag och förlåta dem. Vi får vara snabba och be om förlåtelse när vi som vuxna gör fel. Jag kan säga till mina barn förlåt. Nu orkade inte jag längre. Jag har varit arg på dig i onödan. Och Var ett föredöme på alla områden. Och på så sätt fostra dem till att bli... Efterföljare till Jesus. och jag tror jag Så här, så att det inte bara blir vi som ska prata här, utan att vi skulle dela upp oss i några grupper. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Är ni på väg bort avtråkigt. Ja, Men då då är vi 10, då delar vi oss i två grupper. Men vi kan sätta oss vi är inte så många. Vi sätter oss vid borden så vi kör fem vid varje bord. Som vill kommentera något. Vi fick en fråga i våran grupp hur bestraffar man ett barn? Det är en bra fråga. Hade ni några frågor i den andra gruppen? Inget som... Ni har löst allt. Ni kan allt redan. Ja. Du, du får ta med den frågan om bestraffningar, Theres För jag tror att det kan vara bra att svara på. Vi ska Jag jag ska ta en kvart dryg Jag siktar på en kvart, men det blir kanske lite längre. Och så ska vi ta en stund här med några frågor och svar. Vi har fått några frågor i förväg, så vi tänkte låta Theres försöka svara. På dem. Och sen så får man väl vara med och fråga Och svara här tillsammans också vi är inte så många Jag tänkte ta en liten annan eh, riktning Mer av en målbild Teresa har pratat om Det här med att fylla på känslotanken Nu ska vi se om jag kommer ihåg här Ögonkontakt, kroppskontakt Och fokuserad uppmärksamhet Och så det här med uppmuntran Och, och beröm Som jag brukar köra med Och sen då Genom fostran Det här kan ju låta komplicerat Men jag kommenterar i våran grupp Att man kan ju faktiskt lägga in mycket av det här i sina dagliga rutiner Frukost frukostar och måltider och annat sådär Så att man ser barnen i ögonen Och kramar om dem innan de ska till skolan Och kramar om dem när man kommer hem från jobbet Och lyssnar på dem när man äter mat tillsammans Så att de får liksom berätta om man lyssnar och kommenterar är med. Det är inte alltid att det behövs så jättelånga stunder varje dag. Oscar han är, han är snart 17. Han tycker in, alltså jag reser en del i jobbet han tycker inte om att jag åker bort. Men när, när jag är hemma, så, så är det liksom typ till frukost och så till middag som han ser mig en kvart kanske sammanlagt varje dag. Och sen försöker jag liksom att tränga mig på ibland, så där liksom knuffas lite i hallen och sådär. Och det är ju det, är det jag gör med honom. Men, men det, på något vis så är det det som han saknar när jag inte är där, tror jag. Och det, det är lite märkligt. sådär. Det var en kommentar. Jag tänker mer så här. Vad, vad, alltså, om man pratar om familj så, så är det, händer ju det här i hemmet. Och det som har varit viktigt för mig, där har vi pratat om men, men inte så mycket på senare år Men det som har varit viktigt för mig är att mitt hem får vara en fridfull plats Alltså en plats där jag känner att jag kan slappna av En plats där jag känner att det inte är en massa bråk och gräl En plats där, där man kan hämta in kraft Och en, en plats där man kan få vara och må bra av sig själv Sådär det, det är, det är det var viktigt för mig för, för oss Sen kan man ju liksom så, så, så, så det, det är på något sätt basen som vi har rört oss omkring Och det, det vi har märkt alltså när vi har gjort de här sakerna Med barnen och med, med varandra, För jag behöver också lite fokuserad uppmärksamhet Och ögonkontakt och uppmuntran och, Kroppskontakt och sådär Så, där. så, så när, alltså när, när känslotankarna Är fyllda på alla håll Så, så är det mycket mer fridfullt i, I hemmet Sen så händer det saker Som, som gör att man behöver Fostra då så där. Men jag tänkte tala i om Vilka egenskaper alltså, Eller vilka värderingar Är vi vill fostra fram Fostra fram i våra barn e Samhället runt omkring oss Ante talade om världen och tidsandan förra söndagen Det människor, unga människor idag vill bli Som kanske också vi har tänkt att vi vill bli Det många föräldrar tänker att det här ska jag ge till mina barn Eller det här ska jag vilja förverkliga i dem alltså, Det är att man ska bli känd Eller man, att man ska bli rik eller att man ska bli snygg, eller att man ska bli framgångsrik på något annat sätt. Alltså det, på, på något vis är det, det de idealen, de värderingarna, de sakerna som, som många människor siktar på. Problemet bara är att, att många av de här är ganska svåruppnåeliga. Det är i stort sett förgängliga saker- man kan ju vara jättesnygg när man är 20 men sen blir man 45 och då ser man ut så här <laughs> som jag idag. Alltså, man kan ju vara rik men vi vet att rikedom kan ju också vara något som är förgängligt och sådär. Så det är en väldigt skör grund att, att bygga sitt liv på. Det, det bäddar ju mycket för misslyckande om det är de sakerna som vi, som vi fostrar in i våra barn och som vi sätter som mål för, för deras liv. Så jag tror istället att, man, att det finns värderingar som, som är uppnåliga, som är sanna Och som räcker hela livet och som gör oss till älskvärda och goda människor Det är sådana egenskaper som vi hittar i många av de här bibelpersonerna som vi läser om Mose, David, Jesus Det är många av de här människorna som hela världen ser upp till Moder Teresa Nelson Mandela och eh, människor som jag har sett upp till exempelvis min farmor och farfar de har alla haft de här egenskaperna och det här är nu liksom eh, laddade här men det, det är fyra saker som jag tänker gå igenom ganska kort och beskriva med kort bibelstöd här det första den första sådana här egenskapen eller värderingen Det är vad jag kallar här då ödmjukhet en, en ödmjuk människa Det står om Mose i sin tid att han var den ödmjukaste människan på jorden Han var den, den kanske viktigaste ledaren i sin tid Han var också den ödmjukaste Men Om Jesus står det också att han ödmjukade sig ända till döden på korset och i första Petrus brev 4 och vers 5 så står det: Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Det står först: Ni yngre underordnar er de äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står det mot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjukar allt som det i hand så ska han upphöja när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg er Hur ser en Ödmjuk person ut Hur ser ett ödmjukt barn ut det Kan man ju fundera på Om man säger hur vi Tyckt att det här ska se ut I vår familj Här kommer man in på sånt som man måste Fostra fram Egenskaper men, men det är ju, alltså en ödmjuk, ett ödmjukt barn eller en ödmjuk vuxen för den delen behöver inte stå först i kön. Behöver inte ta ledningen jämt, även om man har ledaregenskaper. Det är något som jag har fått jobba med ett av våra barn. <laughs> Ni kan gissa vilket. En ödmjuk person skryter inte om sina ägodelar eller priv privilegier, eller pengar, eller annat sådär. Och en, ett ödmjukt barn kan lyda när det behövs, utan att sura. Ett ödmjukt barn äter det som serveras. En grej som vi har gjort är ju som jag lärde mig när jag var liten: Att om man inte tycker om maten, då får man det. Alltså, om man inte tycker om det till lunch, så får man det till middag. Och äter man inte till middag, så får man det till lunch dagen därpå. Och sen är man så hungrig som man, <laughs> man äter det. Och sen så har man lärt sig läxan. Liksom. Man äter det som bjuds. För oss i vår familj så har det också varit viktigt att passa tider. För, för det är ju någonting som. Alltså, om jag är sen så måste andra vänta på mig Så att man försöker passa tider för att man helt enkelt underordnar sig varandra, Underordnar sig andra Man kan tala mycket om hur man fostrar fram de här egenskaperna Men för oss så hade det varit viktigt att, att lära barnen Att de, de behöver underordna sig, oss som vuxna att det, det är vi som är vuxna som bestämmer och här måste man ju då välja sina strider som Therese sa man måste, alltså ska man ha ett fridfullt hem så, så vill man inte bråka om allting men om man då väljer att bråka om något så måste man ju också se till att man, man vinner, vinner matchen jag brukar tänka att jag behöver bara ta fram den stora kanonen när det riktigt behövs Annars så undviker jag, undviker jag striden. Då. Det är när det är principiellt viktiga saker. Och just kring det här med, med ödmjukhet. Alltså de, de stora fighter som jag har haft med, med barnen hemma det har handlat om mat, måltider och det har handlat om att passa tider när de har varit lite större. Sen när de är mindre så är det mer så att ja, det här är farligt. Om du gör så här så kan du bryta benet eller om du gör så här så kan du dö i värsta fall. Så det, det, då behöver man också markera på olika sätt. Men just det här att, att fundera kring ödmjukhet. Sen tror jag också på att då man kan inte bestämma alltså det är jag som bestämmer eller det är vi som är vuxna som bestämmer. Men, men man kan ju också låta barnen välja när det inte är viktigt. Jag menar, som Theres var inne på, det är väl inte viktigt vilken färg på sockarna du har idag. Om du vill ha en grå en svart så ha det då. Det tänker inte jag bråka om. Låt barnen välja om de vill ha chokladglass eller jordgubbsglass till middag. Låt. Och till middag ja. Till efterrätt menar jag Inte till middag Man kan på barnen och ge dem alternativ Som man själv tycker är bra Men att på dem att välja Välja inom goda och bra ramar Så vidare ja. I den här bibelversen så står det också om Gud att att han ska upphöja när hans tider inne Och kasta alla era bekymmer på honom till att han har omsorg och mer Och här är det också det, det som eh, alltså, hj hjälper barnen att förstå att, att man kan behöva underordna sig också Att jag som förälder kan lyfta dem i vissa situationer eh, Höja dem, hjälpa dem eh, I vissa och många situationer så kan jag få visa omsorg också och att jag kan ta hand om deras bekymmer i situationer de inte klarar sig själv. Och det är också en grund för att hjälpa dem att, att, att i andra sammanhang vara ödmjuka. Att man, att man har det här samspelet. Så det är, det är en viktig bibelvers och som har det viktig för, för oss. Jag tror överhuvudtaget mycket mer på att, att visa nåd än att bestraffa. Man behöver, behöver kunna säga vad som är fel Man behöver vara tydlig med vad som, är, vad som är fel Och det här är inte ett accepterat beteende Och så här får vi inte göra hos oss Men att jag visar väldigt mycket nåd mot människan Och lyfter barnet som person Så att jag tycker inte om det du gör Men jag tycker om dig Det kan man vara väldigt tydlig med den andra egenskapen som jag vill tala om här ganska kort är tacksamhet. Tacksamhet är ju en kristen dygd på många sätt. I Filippe brevet 4 så ger Paulus uttryck för en sån här livsstil där han säger så här: Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Och så skriver han Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd med allt och med alla förhållanden när jag är förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men just det här att kunna lära sig att vara nöjd med det man har och att vara tacksam över det man har och det man har fått. Även i både stort och smått. Och en person eller ett barn som, som, är, alltså, som är tacksamt är ett, en, en sån person som inte klagar. Alltså, man, man klagar inte över vad man inte har. Och man, man klagar inte över det man har heller. <laughs> Utan man, man är tacksam över det man har. Och man, man använder det man har och man är glad över det man har. Sen så kan man vara medveten om att man inte har saker, men man, man kan ändå vara nöjd med, med de saker som man har och som man lever med. En tacksam person tar hand om sina ägodelar. Alltså man, är, man, är, man är rädd om dem, inte överdrivet, men man, men man sköter om sina saker. Man möter dagen med glädje och man uttrycker tacksamhet över olika saker. Man ser det goda i livet och man ser det goda i andra människor. Och man är tacksam över, över det. Hur fostrar man fram tacksamhet? Jag tror att man kan, menar, man, man lär barnen när man ger dem en liten sak när de är små så säger man tack och så säger de tack och så förstår de att man ska säga tack när man tar emot något. Det är den mest basala nivån. Men jag tror att man lär barnen tacksamhet genom att de inte får allt de vill ha och inte allt de pekar på. Och sen att man också ser till att de får det de behöver. Ett barn kan inte skilja på sina begär och sina behov. Utan man hjälper dem att få det de, det de behöver men det de begär Kanske de inte alltid får Ibland kan man vara snäll Men, men alltså oftast så, så Gör man dem en otjänst Om de får allt som de pekar på men Sen tror jag Då att man här Är viktigt att man är en förebild Att man själv är tacksam Att man tackar när de ger en saker Eller gör saker för en Att man visar tacksamhet som vuxen Över sin familj I sitt sätt att prata Att man är tacksam Att man är positiv, man ja tacksam för huset och hemmet och grejerna man har och vännerna man har och församlingen och arbetet och sådär. Även om man är frustrerad ibland så, så kan man ändå uttrycka en tacksamhet mitt i alltihop. Det hjälper barnen att förstå det. Nu måste jag öka farten lite. Nu kommer jag till den som jag tycker är roligast att prata om här och det är generositet. Det är det tredje. Att vara Generös Jag ska läsa en vers Från Kolosserbrevet 3 När man pratar om Generositet i det här sammanhanget Så är det inte bara att ge Pengar eller saker För att ge Saker och ting, det kan alla Göra Men att vara generös Det är mer ett, någonting som man är med Med hjärtat Att man Man har ett hjärta som delar med sig som Vi hittar kolosserbrevet 3 och 12 Klär därför som Guds utvalda Heliga och älskade i innerlig barmhärtighet Godhet, ödmjukhet, mildhet Och tålamod Ha fördrag med varandra och förlåt varandra Om någon har nått att förebrå en annan Så som Herren har förlåtit er Ska ni förlåta varandra Och så vidare Här är Ordet förlåtelse På norska så säger man tillge Om, om att förlåta Alltså att man Ja, ja, Okej, du, du är skyldig med mig Men du, ja, jag förlåter dig Du, du får det tillbaka Som mig ja, Jag håller inte emot dig Jag bjuder på det. Alltså En, en generös, generös livshållning En generös människa ser på sina ägodelar Som att de här är inte mina Utan de tillhör Gud De ger av det de har Av det de tjänar har sin ekonomi men de delar också med sig av sitt eh, ja, det, man, det man har och det man har fått ett barn, ett generöst barn är ett barn som delar med sig av sitt blördags godis då kan man verkligen se det här, här är någon som är generös ja, men du kan få en bit eller du vill du smaka också så här hos oss här, vi har haft ett ganska öppet hem vi har haft många samlingar hos oss vi har haft folk som har bott över hos oss under åren, och barnen har fått låna ut sina rum och fått träna sig på att vara generösa på det sättet. att Det är andra som använder mitt hem, det är andra som sover i min säng, det är andra som använder mina grejer. Och jag vet inte att det var ett problem någon gång, men, men, men det blir liksom en, en, en generositet som, som finns. I dem. Att man förstår att man kan göra andra glada med de saker man har Och man kan tjäna Gud också med de saker som man, som man har som man har fått Hur fostrar man fram generösa barn? Jag tror att det allra viktigaste här är att föregå med gott exempel att visa generositet mot andra. Här kommer min farmor in i bilden. Hon var inte en rik person. Hon hade aldrig förvärvsarbetat. Hon hade jättelåg pension. Men eh, hennes hem var öppet för alla. Och eh, kylskåpet och skafferiet var öppet för alla. Det utnyttjade jag och min bror ganska hårt i en viss ålder. <laughs> Men det är en, alltså, även min, alltså, andra från byn och min farfars arbetskamrater och andra kom hem- och fikade där, för de visste att det fanns alltid Och det var, de var alltid välkomna och det var alltid öppet Och det var en, en, en, ett generöst sätt att leva och dela med sig av, av det jag har Det som är mitt Och eh, jag tror att man behöver hjälpa sina barn Att vara generösa om de är snåla med sina grejer så behöver man hjälpa dem att vara, att vara generös. Och det är kanske där man behöver ge en, en tillsägelse. Alltså, du kanske behöver låna ut den här saken. Du kanske kan låna ut ditt spel eller din cykel. Eller vad det då är som är kanske den käraste ägodelen. Att träna på att vara generös. Och det sista som jag vill säga det handlar om... om tjänande att ha en tjänande attityd och här sammanfattas väl alla de andra tre alltså av ödmjukhet tacksamhet, generositet för tjänande är någonting som blir praktiskt alltså när jag är beredd att göra någonting för, för andra människor alltså om man, om man är en tjänande person eller ett tjänande barn så klagar man inte när man gör sina uppgifter utan man gör dem med, med glatt hjärta Man försöker vara hjälpsam Man städar bort efter sig Särskilt hos kompisar Jag kan inte säga att vi har lyckats med våra barn Just när det gäller att städa i sina rum alltid, Men vi har inte lagt hela krutet på det kan man säga. Men en en tjänande person, alltså man, man sköter sina saker men man är också beredd att hjälpa till och, och tjäna andra. Ett citat som jag har antecknat här som jag tror det ligger mycket sanning i är så här. Det olyckliga familjer har gemensamt är hur lite tid de lägger ned på att hjälpa andra. Om man bara tänker på sig själv och på sitt Och det här är en erfarenhet från en bok jag har läst Där en del av den här undervisningen också finns En person som har jobbat mycket med, med familjer och med barn Så de olyckliga familjer har gemensamt är Hur lite tid de lägger ner på att hjälpa andra Hur fostrar man tjänande? Även här är det att vara ett föredöme Men, men också att från det, från det barnen är små att ge dem riktiga uppgifter som, som faktiskt betyder någonting. Inte bara låtsas uppgifter utan riktiga uppgifter. Och ta med dem och hjälpa till med sånt som man gör. Där de kan göra sin del. De kanske inte har jättelång uthållighet, men de kan ändå hjälpa till en liten stund med någonting. Och så kan man uppmuntra och berömma dem när de är hjälpsam och hjälper till och tjänar i hemmet. Man kan ta med dem i församlingsarbete. Man kan ta med dem med andra människor. När Carolina och Oskar var 10-12 års ålder så tog vi med dem till, till Ryssland. Och till ett... Vi var, ja, de, de fick se det där. Men så församlingen där. De, de höll på med ett projekt där de eh, betjänade utliggare. Och eh, det var, vi var som, ska, ska vi våga ta med barnen på det här. Men vi tog med dem. Alltså, vi, vi gick ut. Och vi, alltså, det var den här tiden på året. Och vi gick ut liksom i så här där De här bodde i något garage. Och Det var kolmörkt. Vi gick med ficklampan vi liksom, visste inte var vi skulle komma och så kom vi till det där garaget där församlingen dukade upp saft och fika och kaffe och, och mat åt de här människorna som, som är ganska obeskrivliga på många sätt. Någon saknade alla tänder och någon hade inget öga och en hade och det luktade ganska mycket också kan man säga. Men, men att, att, att få se behoven eh, Väckte någonting i, i, i barnen som, som, som har suttit i, i flera år att, att, få, att, att se att det finns människor med behov Gör också att menar, generositeten, tacksamheten och allt Och tjänandet också växer Men, men ibland så är, är det som att vi vill isolera Både oss själva och barnen från det som är smärtsamt och jobbigt Och vi vill liksom... Vi skulle vilja körla dem så mycket som möjligt Om man säger så och, För det ligger närmast oss men, men ibland tror jag att det är bra att de också får se Att, att det finns Riktiga behov och, och stora behov Som man kan, som man kan hjälpa till att, att, att göra skillnad Och då kan man alltså, Barn är inte dummare Än att man kan, man kan koppla ihop Det man gör Och hjälper till i hemma eller i kyrkan framförallt ja, vi hjälper ju de här människorna också i våran tur, så det, det du gör här det hjälper oss att hjälpa dem för det, för det är ju det vi gör vi, vi åker dit och vi skickar pengar till missioner och olika sådana här saker och då, då förstår man att ja, men jag tjänar något som, som är större än mig själv, större än, min, än mitt eget behov och så och det tror jag är viktigt Sen i allt så vill jag komma tillbaka till det Tresla in som fjärde, fjärde punkt. Alltså uppmuntran. Alltid när man ser att barnen gör någonting som, som är bra utifrån de här sakerna generositet, tacksamhet, ödmjukhet och tjänande så, så uppmuntrar man. Och det, det hjälper ju att alltså det hjälper oerhört mycket så att det blir så väldigt sällan som man behöver bråka med dem. För, för de vill ha uppmuntran Vi vill alla ha uppmuntran Ni vet själv om man säger men Vad bra gjort, det där gjorde du bra ja, men då, då reser man så Så gör man gärna om den gång till det, det är Om inte A och O Så halva alfabetet minst Jag vill innan vi tar lite frågor och svar bara skicka med att fundera på vilka värderingar du vill fostra in i dina barn. Fundera på vad, vad är viktigt i ditt liv. Är det rikedom, framgång och skönhet? Eller är det andra saker som, som vi vill fostra barnen till? Man kan ju välja andra Andra saker än de här fyra Men de här fyra sakerna summerar det som Som jag tror är viktigt Och det är ju faktiskt så att om man om man är en människa som är generös, tacksam, ödmjuk och tjänande så, så är det inte så stora problem att få jobb Eller trivas med andra människor Eller sådär Utan det, det är människor som andra tycker om att vara med Yes och amen Nu Therese, frågor och svar Försökte lära Rickard innan vi får hit. Det heter ett behavioristiskt tankesätt. Det här Belöning och bestraffning. <laughs> har man lärt sig som pedagog. Och vi har försökt använda oss av det här belöning. Att använda det istället för bestraffningar. Tänkte på frågan här om bestraffning. Så när man då uppmuntrar det här positiva och ser det som är bra så är det precis som Rickard säger, då gör de ju hellre om det än det man skäller på. Och så att visa nåd som du har pratat om, att om någonting blir fel så kan jag ju första gången säga väldigt tydligt att det här tycker jag inte om det du gjorde, det här sättet. Det vill inte vi se igen. Jag tycker om dig, att man skiljer på personen och det man gör väldigt tydligt. Jag Tycker jättemycket om dig hela tiden. Men det här, det du gjorde, det var verkligen jättedumt. Gör aldrig det igen. Kanske man, det räcker första gången. Jag säger bara så. Händer det då igen? Ja, men då kanske jag måste vara ännu tydligare. Bestraffningar då? Är Jag som ska vara bestraffningsexpert... Man får aldrig slå barnen, även om man eh, skulle känna sig frestad ibland <laughs> i vissa situationer. Men, men det, det, det får man aldrig göra. Man behöver egentligen aldrig komma dit. Utan man, om, man, om man lär barnen från de är små att det är jag som bestämmer som förälder och att jag är väldigt tydlig med, med vad man får och vad man inte får göra. För när de är små, alltså när de är två, tre år så är det väldigt lätt att ta upp dem och de känner att det är jag som bestämmer utan att jag i jättehårt på något sätt. Men jag kan markera att så här får man inte göra. Så, så förstår de det. Och det här kan man, kan man ha, ha med sig upp i åldern. Så nu när Oskar förmodligen skulle ta ner mig om det blev brottningsmatch så, så behöver jag liksom bara markera att det här är ingen bra. Så, så fattar han det och så... Så uh, hugger han till <laughs> lite så här. Uh, förstår så, så man, man behöver inte bestraffa så mycket om, om, man är, om man är tydlig och konsekvent uh, Sen så, Frågan dök ju upp också i vår grupp här. Ja, men alltså, ska, ska man hota med något då? Då skickar jag skicka det till dig Vad får man hota med och vad kan man hota med? Ja Det måste vara knutet till det det handlar om brukar vi tänka. Och det måste vara eh, relevant. Om, om när barnen var yngre och inte ville gå hem från dagis och gjorde, höll på och ålade på golvet. Så vet jag att jag tänkte, ja vad säger man? Jag säger inte, jag går och lämnar dig här. Jag går hem, du får klara dig själv. Så gör en det föräldrar. Men det skulle jag ju aldrig göra. Det skulle ju vara att jag ljög för dem. För jag skulle ändå aldrig lämna mitt barn. Utan då måste det ju vara någonting... Som jag kan genomföra Så att de förstår att det här hör ihop alltså, jo Om du nu Inte kommer här med mig jag menar, Du fryser, du blir kall om fötterna Och jag blir leds Alltså det måste ju som vara Höra ihop på något sätt Jag kan inte hota heller med. då får du aldrig något mer lördagsgodis På ett helt år För det är ju inte, hör ju inte heller ihop på något sätt Och jag kommer aldrig att genomföra det <skratt> Med lördagsgodiset, eller? Um, har du genomfört det någon gång, eller ha, har de lytt direkt? Ja, okej. Okay. <laughs> jag kanske har stängt av tvn när man inte kan uppföra sig. Om jag säger så här, kan du inte sitta stilla i soffan och se TV, Då stänger jag av tvn, för det blir konsekvensen av att du inte uppför dig. Ja, och då kanske de testar igen då. Jo, då stänger jag av tvn. Det måste ju som vara någonting som... Är genomförbart och som kanske är relevant i proportion också till det de gör Så så brukar jag tänka i alla fall ja, Det är som vi har resonerat, man kan säkert resonera på andra, andra sätt Lite andra frågor Självkänsla Hur de får självkänsla och känner att de duger det tror jag mycket, är det här jag pratade om i början. Att man ser dem, bekräftar dem. Jag tycker om dig som du är, inte för det du gör, utan bara för att du är den du är. Och jag har tid att lyssna på dig. Du är viktig för mig. Det är det man signalerar till dem. Vill du lägga till något till det? Jag vet inte om jag har gjort något mer. Jag sa i våran grupp att, alltså man, För mig Jag har hängt upp det här på dagliga rutiner Det låter lite tråkigt Men, men jag är ganska tråkig på det området alltså, Jag är ingen sån här romantiker Som hittar på en massa kul grejer Utan det är ju Dagligen krama om barnen Och säga jag tycker om dig Vad fin du är Eller vad du nu är man Behöver säga det, varje morgon och varje eftermiddag och på kvällen när jag är hemma, typ. Mycket ska man engagera sig i sina barn? Ja, det är en ganska svår fråga. Du pratade om här att det här med curling och vi har försökt tänka oss för... Jag och Johanna pratade om det i veckan och sa Mamma, vet du hur tidigt jag fick busskort och började åka buss själv jämfört med mina kompisar? Va ja, det hade jag som inte tänkt på. Men det här att vi har försökt att fostra dem till självständiga individer för att jag tror att de växer i det att jag kan... Och jag klarar av vissa saker själv. Och då blir de ju självständiga och ofta väldigt nöjda med sig själv. Sen måste du ju såklart vara inom rimliga ramar. Jag har inte skickat dem åka buss när de är sex år själva. Men alltså när de börjar bli lite större, att de får ansvar. Och vi har nog försökt tänka att inte köla dem. Utan istället att de ska bli självständiga och att engagera sig i barnen i... Kanske med sådana här saker som Rickard pratade om. Sådana saker som vi har tyckt var viktiga. Och sen har de kanske inte fått välja helt själv. Vi pratade i hemgruppen om det här med idrotter också. Hur mycket ska de få med? Hur mycket ska de... Hur mycket ska jag som förälder ställa upp? Våra Oscar fick aldrig välja ishockey som alternativ för vi insåg att vi skulle inte ha tid att få om på alla de träningarna. Så det fanns inte att välja på för honom. Utan vi... Gav väl de alternativen som vi visste att vi skulle kunna engagera oss i. Du får välja på basket eller fotboll. Och så fick han välja något av det. Och jo, skidåkning fick han testa också. Ja, då valde han något av våra alternativ. Det där är ju... Lite individuellt, alltså alla de sakerna är lite individuellt utifrån vilket barn man har och vem man är som vuxen och förälder och vad man känner för att engagera sig i också. Och hur mycket tid och ork man tycker att man har. Så det, det får man ju ja, fundera på. En sak som jag kommer att tänka på nu är att ja, jag har frågat. När mina barn var yngre så, så frågade jag en del personer så här. Vad, vad tycker du är viktigt med, med barnuppfostran på Och alltså människor som är kanske tio år äldre än mig. Och flera av dem sa att kom ihåg att du är inte kompis. Alltså din huvuduppgift är inte att vara kompis med dina barn, utan huvuduppgiften är att vara förälder. Och det, det här. Det var det viktigt för mig att komma ihåg. Självklart så är man ju vän med sina barn och liksom vill dem värma, men, men jag är inte en kompis i första hand. Utan jag är deras, jag är deras pappa. Och då har jag en liten annan roll än, än, än att vara kompis. Men, men många försöker att vara kompisar med sina barn. Och, och då kan det bli lite problematiskt. För, för barnen behöver någon figur som säger att ja, men jag, jag bestämmer. Alltså, de här sakerna bestämmer jag och så får du frihet att välja de här sakerna och när du när, alltså i, inom den friheten så kommer jag visa väldigt mycket om och, och och hjälp och, och så här men sen när, när du rör dig utanför det så kommer jag också säga att det här tycker inte jag om, det här är inte accepterat det här är inte något som jag kommer att lägga varken tid, pengar eller uppmuntran på överhuvudtaget och väljer du att gå den vägen så så kommer inte jag gå den vägen tillsammans med dig. Utan då, då, är det, då är det ditt beslut. Självklart så är det här när de blir lite äldre. Än, man säger inte så till en treåring. Men kanske till en tretton, fjortonåring. Men man är ett otroligt föredöme. De tittar ju väldigt mycket på vad man gör. Och i veckan, eller om det var förra veckan. Då skrattade jag lite för mig själv. Åt det är det här att de vill ju. Vara som vi är. Så är det ju. Så när Rickar är borta, då, då ska som Oscar kliva in i den här rollen. Då känner han sitt ansvar. Så för några veckor sedan så låg han på soffan efter precis som Rickar Och så ordnade han med sina systrar och sa, nu ser ni, mamma har mycket att göra. Nu får ni hjälpa till de tittar väldigt mycket på oss vuxna det ser man när de själva blir vuxna att ja, de gör som vi gör, så att det är ju att vara ett föredöme för sina barn även om det är bara att ligga på soffan Det är den viktigaste möbeln hemma hos oss, kökssoffan Det har en del av våran men det har inte med, kanske så mycket med barnen att göra, men med våran relation att göra Och att ligga på kökssoffan med det att göra Men, men där, den där stunden när, när alla äter färdigt Så tycker jag det är skönt Att ligga på soffan en stund Det är det, det ena Men, men sen som håller på och pysslar I köket och, och plockar undan Och grejer lite sådär Och då, då brukar vi ha en kvart 20 minuter När vi pratar med varann Och då, då är barnen alltså då, men Nu får du gå i ditt rum och göra någonting Nu får du titta på tv så här, nu ska vi prata. Så, så vi har liksom lagt in det också En sån här rutin så det är väl där Oskar går in och eh, tar över, kan man säga, med mamma. Jo, det är ju självklart en annan situation som du säger. Jo, det, det är som sagt svårt om man har flera familjer att ta hänsyn till. Men barnen är ändå ganska smarta så att de, de, de flesta brukar kunna lära sig vad som gäller här och vad som gäller där. Och Barnen är ju inte dummare att de lär sig att vad som gäller hemma och vad som gäller hos farmor och farfar också. För det kan ju vara lite olika regler. Men, men de brukar kunna hålla dig isär faktiskt. Någon annan som vill fråga eller säga eller kommentera något? Ni får fortsätta att ställa frågor till Therese här framöver också. Ska vi avsluta med en bön? Jesus, vi tackar dig för att du är våran far. Tackar dig för att du har visat vem fadern är i din person Jesus Hjälp oss att förstå ännu mer om, om vad det innebär att, att vara en far Genom att förstå vem du är och vad du vill Med att du ska hjälpa alla oss som är föräldrar att vara goda föräldrar Och att vi kan visa på din faders kärlek Visa på, på, på, ditt, på ditt hjärta Men, men också hjälpa våra barn att växa upp och bli vuxna Som, som får vara älskvärda och människor alltså som, som är lätt att tycka om för andra människor Jesus hjälp oss att, att som föräldrar också vara föredömen På ett bra riktigt sätt Jesus också för, för dem och oss Som känner att vi har misslyckats på olika områden med att du ska låta din nåd få beröra oss Tack för att vi får kasta alla våra bekymmer på dig också Alla våra tillkortakommanden, alla grejer med barnen och våra familjer Där, där vi inte har räckt till eller inte eh, nått fram Vi ber att du ska gripa in där också här. Hjälp oss att komma ihåg att det är du som kan ta hand om eh, våra barn Och att du bryr dig mycket mer om dem än vad vi gör själva eh, Jag ber om din välsign välsignelse över oss, var och en i Jesu namn här Amen.